Egy, hárm, Eljátszva az úcska színjátékot? Nem. Én csak boldva járok, sajnos kotrában már nem. Nem. Másik nem. Ahó. Elég. Hey, Feljancsi. Mi a lajánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? Többé kevésbé látom magam, meghaltam, ott fekszem kiterítve, vagy összegömbölyítve, végül is <coughs> egyre megy. És azon gondolkodom, hogy milyen műsort nem fogok tudni csinálni önöknek reggel. Oké, okay, ez némileg azzal van összefüggésben, amikor a lányom megkérdezte, hogy mennyire szeretem, és azt mondtam, hogy legalább annyira, mint a munkám, úgyhogy nyilvánvalóan még eszembe jut a honpólam, meg a lányom. Természetesen az anyám, mikor nem itt az embernek eszébe az anya különösen nekem. De hogy eszembe fog jutni az ott kiterítve, vagy összegömbőítva, hogy miről kéne reggel műsor csinálni önöknek annak érdekében, hogy komfortosabb, pontosabban mondva, sokkal kevésbé komfortos legyen az életük, mint ahogy azt élnék annak érdekében, hogy hosszú távon mégis komfortos legyen, tehát hogy én önök érdekében teszem, nem komfortossan az életüket, hogy ez a nem komfort fokozat tegye lehetővé azt, hogy rájöjjenek arra, mi mindent csinálnak rosszul. Hogy aztán, amikor már jól csinálják, akkor elmondhassák, hogy ezt én mind a fialának köszönhette. Beleértve, hogyha ezt nem mondják el, de végelemben nekem Ök köszönhetik Gancegál. És végül is, hogyha nem nekem köszönhetik, de mégis bekövetkezhet, hát akkor ki nem szaharja azt le. Szóval így megy ez napról napra. Például ma 2020. Február 21-én pénteken 6 percen reggel 7 óra után. Ez a Kenyfej Jancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia a János korhatáros 14 éven auliaknak nem felette is a igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Én nem egészen értem, hogy február 24-én hétfő mi az, hogy szökőnap, de február 24-én szökőnap valamit én azzal ünnepelek, hogy elmegyek vérvételre és melkasröngerre, így aztán ne számítsanak rám. Majd nem olyan lesz, mint a meghaltam volna és kiterítettek volna, vagy összegömbölítettek volna reggel semmilyen üzenetet nem fogok tudni az önök számára közvetíteni. hogy a rádió mit fog sugározni, jut eszembe arról, ma majd értesítenem kell az, az, az érintetteket, hogy összeállítsanak valamit, vagy semmit se állítsanak össze. Hétfő minden esetre magukra maradnak. A hétvégén ez különösebben nem speciális, mert a hétvégén mindig magukra hagyom magukat. A hétfővel majd küzdjenek meg. Kedem meg majd számoljanak be arról, hogyan sikerült 1, 2, 3, 4, 5, 6 fok van, ahol én jártam ott egy 2 volt. Ma is felkelt a nap. Leoltották a villanytémáról, nem Denski Gából, nem Tarlós István, hanem karácsony gergely. Köszönjük meg nekik. 061877 0877, hagyok önöknek egy-két másodpercet arra, hogy telefonáljanak, aztán folytatom fél 8-tól Navrasis 8 órától Tóth Csaba, aztán hogy fél 9-től milyen hosszan az egyevek közt az Önök érdeklődésén is múlik. Hétfőn nem lesz élőlebonyolításuk egy fejancsi. 061-877-0877 működ. Minden nap kis minden nap utolsó adás. Tudják, ezért foglalkozás az, amit én művelek, mert nekem kell ahhoz beszélnem, hogy önöket szóra bírjam. És ez egyszerre szakma és egyszerre művészet. Titokban abban reménykedem, hogy a Kejfejancsi már-már súrolja a művészet határát, ami persze némileg ellentmond annak, hogy jó rádioműsor legyen, hiszen egy jó műsor az nem művészet. Most aztán még egyszer eldadogom, hogy 061877. 877 0877, aztán lesz, ami lesz. Jó reggelt! Jó reggelt! Egy nap alatt össze lett dobva a Igen, én ebben egyebek közt előjöttem volna. Nézze, én ehhez egy fillérel nem járultam volna hozzá. Igen, ezt tegnap mondani. Semmi gond nincs, szabad ország, szabad emberek. Igen, de azt árulja Igen, már el tetszett? nekem, hogy ez önnek miért öröm. Azt kérdezem öntől, hogy az ön igazságérzetét az, ami mind abban, amit a hatházi művel, az hol van jelen? Szóval ez valahogy ugye a passzív rezisztencia A passzív rezisztencia, uram, az nem az, hogy valaki egy táblát lógat be valaki mögé. Az nem passzív rezisztencia. A passzív rezisztenciát nézze meg az értelmező szótárban, kíván, az egy csendes nem ellenállás. Elnézést, nem kioktattam, beszélgettem önnel, de abban a pillanatban, hogy erre a hangra vált, abban a pillanatban kioktatom önt. Semmilyen vonatkozásban nem oktattam ki. Ajánlottam önnek az értelmező szótárt. Szerepelni fog a mai Cimila pályánban is ez a téma. Két millió forinál is több érkezett a képviselő egy alapítványnak is, utal. Jó, álljunk meg, és beszélgessünk arról, amiről Orbán Viktor ajánlotta nekünk, hogy beszélgessünk. Ez pedig nem más, mint az igazságérzet. Tudják, amikor Ludas Matyi a döbrögit elverte, ahhoz nem kért segítséget. Akkor, amikor a hatházi azokat az akcióit, amelyeket csinál, azokat csinálja, Ugye legutóbb arról volt szó, egy jobbikos képviselőtől kérdezték, hogy ez egyeztetve van-e, mire mondta, hogy nincs egyeztetve, ez a hatházi személyiségből fakad és mosolygott, amiben egyszerre benne volt valamiféle csendes egyetértés, és valami csendes különállás. Nekem semmilyen kötődésem nincs a jobbikhoz, ha már kötődésről van szó, akkor mindenben, Irtózom attól, ami a jobbik. Én azt gondolom, hogy a jobbik akkor lenne jobbik, hogyha valamit változtatna a párt nevén. Attól ugyan hirtelen mindazok, akik korábban jobbikosok voltak, nem szűnnének meg jobbikosok lenni, de valami demonstratív eszköz lenne arra nézve, hogy néz fiala, mi mindentől elhatárolódunk attól, amit korábban tettünk. Hogy akkor persze miért maradnának együtt, erre nehéz válaszolni, de hát maradjunk abban, hogy az evolúció folyamán is változtak az emberek, változott az állatvilág, kijöttek a tengerből, két lábra álltak aztán, és így tovább, és így tovább. Um, nekem a Secretment Project jut az eszembe a saját életemből. Ugye a Secretment én emeltem be a rádioműsoromba, ennyiben az én művem volt, ám az a per, ami született a műsor révén, Lovas István Tollából, az Secretment is érintette, és őt is megbüntette a bíróság, amire Secretment azt mondta, hogy hát akkor ő összekalapozza ezt a pénzt, mert neki ennyi pénze nincs. Ezt a pénzt az íg a világán senki nem kalapozta a számára össze, ezt én fizettem ki, amiért köszönetet sem mondott. Én itt valahol ezen a környéken egy életre elvesztettem a Secretment, az, hogy egyébként mások számára megmaradt egy komilfú embernek, hát ez mindenkinek legyen, mindenkinek legyen a saját története. De én amondó vagyok, hogy vegyék elő azt az igazságérzetet, amelyre tulajdonképpen a Kejfejancsi sokkal régebb óta hivatkozik, mint Orbán Viktor. Semmi más nem csinál a Kejfejancsi, mint az igazságérzetre alapoz, arra az igazságérzetre, amelyet ugye úgy fogalmazta meg, hogy ott a bábszínházban, gyerekkorunkban még mindannyian egyet akartunk, amikor a jó tündér volt kint, és jött a boszorkány, akkor kiaváltunk, hogy vigyázz, vigyázz, jön a boszorkány. Valamit tesz a hadházi, amit nem egyeztett senkivel, de amivel valamire föl akarja hívni a figyelmet. Egy független képviselő, aki kivált abból a pártból, amely párt révén egyébként a parlamentbe bejutott. Ezt is mindenki döntse el, hogy ez egy komilfó magatartása. És természetesen ezt a fajta komilfóságot, amire nem is biztos, hogy a komilfó a legmegfelelőbb kifejezés, alkalmazzák természetesen hadháziákosra. Majd. Miután ez a független képviselő ezt megteszi, azt mondja, hogy hát ez a. Tehát, mint a Woody ellen. Aki bemegy a fürdőszobába, mert a Diana Kitna azt mondja neki, hogy ott van egy pók, majd kijön, és azt mondja, hogy ez túl nagy. Azt mondja a hadházi Ákos, hát ez a két millió forint, ez meghaladja azt a mértéket, amit én egyébként ki tudnék fizetni. Mint aki egyébként, amikor elkövette a diákcsint, nem volt tisztában azzal, hogy ez büntetés követi, és azt nem mindannyiunk nevében követte el. Szóval tisztel, tisztázzuk. Akkor, amikor ezt a legközelebb csináljon nemzeti konzultációt Hatházi Ákos a tekintetben, hogy mit engedhet meg magának a parlamentben, és akkor, ha azt megengedi, akkor utána, ha ezért megbüntetik, akkor azt fogom mondani, hogy Hatházi Ákos úgy büntették meg, mintha engem büntettek volna meg. Büntetéséből kiveszem azt a részem, ami az én részem, és hogyha a sokaknak nincs olyan anyagi lehetősége, mint nekem, akkor nekem abból többet kell vállalnom. De ilyen nemzeti konzultáció nem volt. Timaszul és hegykén mondta a kamerába Hatházi Ákos, ez ezt nyilvánvalóan ő nem tudja kifizetni, ehhez járuljanak hozzá, és meg is ünnepelte azt, amikor ez összejött, ami egyébként egy nagy dolog. Tehát tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokan a maguk módján egyetértettek, vagy léprementek. Az én igazságérzetem az sugja, hogy az én igazságérzetem és a hatházi Ákos igazságérzete nagyon sok dologban hasonlatos, de van egy éles határvonal, ami által a hatházi Ákos nem volt, nem van, és ki tudja, lesz-e az én emberem, soha nem mondasz, hogy soha, könnyen előfordulhat, hogy az én emberemé válik, vagy egy konkrét ügyben az én emberem lesz. Nem mondom azt, hogy hatházi Ákos rossz ember, de az izgálgassága, amely nem sok mindenben más, de mégis más, mint az én izgálgoságom, elválaszt tőle. Azt pedig végképpen nem értem, hogyha befolyik több pénz annál, mint amennyi a büntetése, akkor mégis hogyan veszi azt a kopasz bátorságot, ahogy annak idején ezt a seregben mondták, hogy ezt egy alapítványnak utalját, miközben azoknak kéne visszautalni szerintem, vagy pedig hát meg kéne kérdezni az embereket, hogy mit tegyen ebben a pénzért, Az, hogy ő ezt a, az általa létrehozott tisztességes és igazságos társadalmiért alapítványnak utalja át, szerintem ez nem kúsr. Önök erről mit gondolnak? 061, 877, 0877. Nem sokkal távolabb akartam indítani semmi másról nem akarok önökkel beszélgetni, mint az igazságérzetükről. Ugye magát a politikát, azt, mint a szomszédokat tekintjük, mint a barátok közt, ez egy képregény, ezt sokan nézzük, miközben mindannyiunk életében millió barátok közt millió hatházi és millió nem hatházi van. Mit gondolnak arról, amit én itt összezagyváltam egy hallgatói telefon kapcsán? 061877 0877. És amik gondolkodnak azon, hogy mit gondolnak, elmondom önöknek, hogy... Eh, hát szegény MSP Szaniszló valamán nem főz. És a harmadik keleti polgármesterrel se főz. Hogy szegény MSP meddig főz a Hillerrel, Valami azt sugja, hogy előbb-utóbb Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció ham be fogja kapni a szocialista pártot, vagy megvárja azt, amíg csendben nem teljesen az ő tevékenységétől függetlenül kimúlik. Tegnap nekem mindenféleképpen a nap híre volt a két polgármester teljesen rejtélyes átállása. Gondoljak el, a 444. hunak a harmadik keleti polgármester néhány nappal ezelőtt, egy vagy két nappal ezelőtt nagy interjút adott. Hogy az mikor készült egy héttel korábban, vagy három nappal korábban, fogalmam nincs. De abban végignéztem, egy helyen szerepel, hogy mit gondol a jövőjéről, hogy aztán a 444.hu most mit gondol a harmadik keleti polgármesterről, azt a 444.hu-ra bízom, ez nem a 444.hu bűne. Én a harmadik keleti polgármesterről eddig nem gondoltam semmit se, most nem gondolok róla jót. A 18. keleti polgármesterről eddig nem gondoltam sok jót, most még kevesebbet gondolok róla. Aki gerébeket befogad a saját pártjába, azoknak, vagy annak tisztába kell lennie, legyen az Dobrev Klár, hiszen Dobrev Klárára hiatkozott a 18. keleti polgármester. Ő az a fénylő csillag, akit követett. Valami egészen álságos indoklás révén, amiben az egyenlő bérek iráti harcát nevezte indokul, amely majd meggyógyítja a 18. kerületet, ahonnan már nem fognak akkor elvándorolni az emberek, hogyha a Dobrevklára által is követelt el megvalósul az Unióban. Egyelő pályák, egyelő esélyek. Szóval a befogadott két gerébet a Demokratikus Koalíció, én óvattal lennék velük. Nem tudom, hogy két hétre, de a maga módján azért karanténba zárnám őket. Nem úgy, mint a koronavírusosakat, de úgy, mint a jellemgyengéket. 061-877-0877 Hol vannak elvtársak, elvtársnők, urak és hölgyek? Mit az igazság érzetük. Jó reggelt. reggelt! én harangozó tanást néztem tegnap a legyenes beszédbe, és többben többenve, és most az emeszté mellé kell, hogy álljak, mert tényleg igaz, hogy négy évvel ezelőttök a parlamentben fölszóltak emiatt a biznis törvény ellen, hogy nem szabad ezt megszavazni, akkor, akkor itt borzalmasan nagy a Fidesznek a felelőssége, mert nem igaz, hogy az ég év alatt nem voltak ügyvédek, ügyészek, bírók, akik szóltak volna a Fidesznek, hogy a gyerekek itt százával ezbérben jönnek a, a, a beadványok, és most ott föl. Hát akkor itt csak a Fidesz a felelős ezért. Én nagyon örülnék, hogy esetleg volt nagyobb csak megkérdezni, hogy neki erről mi a véleménye, hogy négy évvel ezelőtt ez már szóba került, és az MSZP... Meg is ez változtatták ezért, a jogszabályt, köszönöm szépen, nem szeretném megkérdezni. Nem tudom, hogy mi ebben a szörnyű. 061-877-0877 Semmit nem gondolnak ennek a két embernek az átállásáról, semmit se gondolnak a hatházi büntetésének a kifizetéséről és ennek a túlfizetésnek a történetéről, az íg egy a világán? Belét vagy, ez úgy van rendjén, ahogy van, és az érzetük, azt mondja, hogy új témát kell keresni. Évánok, Nagy Attila vagyok, és az én igazságérzetemet az bántja, hogy a gyöngyöspatai magyar családok, ugye nem ők kapnak kártérítést, mert a fiaikat, lányaikat az ellehetetlenített helyzet miatt akár néhány tíz kilométerre vagy még távolabbra kellett vinni, és azok a cigány családok kaptak kártérítést, akiket semmilyen kár nem ért. Elnézést. Az, hogy őket nem érte semmilyen kár, azt egy bíróság állapította meg. Azok, akiknek arébb kell menniük, azok miért nem pereltek be ezért ugye ben bárkit is. Az ember csak úgy nem szokott pénzt kapni. De milyen Köszönöm. Hogy milyen kár, hát azt olvas el a vonatkozó igazságszolgáltatási szervnek alapján most nem hozta el az összes papíromat a Debreceni ítélőtáblá, meg ott, ahol megállapítják azokat az ítéleteket, amelyeket megállapítottak. Tegnap a Naimannál már egészen fantasztikusan össze sikerült mosni egy hallgatónak. Egy hallgató összemosta a gyöngyöspatai történetet a börtönbizniszzel. Már arról volt szó, hogy gyöngyöspatán a szegregáció miatt pénzt kapó emberek, a börtönbe kerülnek, akkor egyébként hogyan fognak további pénzekhez jutni, amiket lenyúlnak az ügyvédi letétek révén az ügyvédek. Tehát azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy ami azt az elképzelést illeti, hogyha valamit sokat súlykornak, akkor az az emberek fejében összeáll, de valami egészen furcsa módon. Hát ha ezt a haboly művekben itt találták ki, akkor ez így van, de hogy ez anarhiát és káoszt fog okozni, Hát fog, túlzás, már az van. Meghát ugye hogy az én társadalmi igazságérzetemet az is súlyosan bántsa, ahogy a Lackner ügy kapcsán önök myself. hallgattak. Ez egy 14 éven aluljatnak nem való műsor. Aki buzi, ne tegyen megjegyzést, arra, hogy katonák voltak a miniszterelnök évértékelőjén. Nem hiszem, hogy itt a nattal lenne a legnagyobb probléma. Jó reggelt! Jó reggelt, Vágnán, Késésben leszek valószínűleg, de meg amit mondok, az se olyan kominfo, de utálom, amikor ez a nyilas érzelmű betelefonál. Mindenki betelefonálhat. Nem az Igen. a fontos, hogy milyen érzelmű, hanem hogy mit mond. Igen, de hát mindig ilyeneket mond, úgyhogy ezért utálom. De sohasem fogom kikapcsolni csak azért, mert meghallom a hangját, mindig kíváncsi leszek arra, hogy mit mond. De az, hogy azoknak kártérítés jár, akik egyébként messze mennek, tehát az az elképzelés mely szerint, tehát abból, tehát az mégis ez hogyan van, tehát ugye azok, akik most pénzt kellene, hogy kapjanak, azok se úgy kapnak pénzt, hogy egyszerűen csak a hasukra ütöttek és azt mondták, hogy jár, hanem hogy pereltek hosszan éveken át, és a bíróság így döntött, de az, hogy ez odajutott valakit, hogy azt mondja, hogy nem is perelt, de pénz jár nekem, igen, pénz jár nekem, nekem is pénz jár neked is. Elképezt... Nem ez a gondolatmenet lényege, hanem az, hogy a cigányoknak nem jár ez a gondolatmenet lényege. Értem, én máshol fogtam meg. Gyarluak vagyunk mi emberek, és ezzel a politika sajnos, ha teheti félre, szóval, hogy visszaér. Tehát, mint amit Woody ellen egy másik filmben mond, hogy... Ne azt nézd, hogy mit mond, hanem hogy közben hogyan matat a szoknyád alatt. 061 0877 Jó reggelt! Jó reggelt! István, jó reggelt. Szia! A hat Ákos... A Hadházi Ákos én is egy ízága politikusnak tartom, de hogyha vannak emberek, akik azt gondolják, hogy erre szükség van, és erre anyagilag is áldoznak, ez az én igazság nem bántja. Én ezt értem, de a sorrend nem ez, hanem a sorrend az, hogy előbb izgálga a ház, és másfelől pedig azt mondja, hogy támogassátok az én izgálgasságomat. Nem arról szó, hogy az emberek egy... arra kérik a hatházit, hogy legyen izgálga. Éltem? A hatházi illetve visszaigazolva érzi magát azáltal, hogy pillanatok összedobnak neki két millió forintot. Így van. Ennek Ez a sorrend sem zavarja az én igazságérzetemet. veszem. Ez is azt mutatja, hogy mennyire mesterien ki van találva az, amit a miniszterelnök alkalmaz, mert hogy az emberek társadalmi igazságérzetére alapoz, miközben nincs egységes társadalmi igazságérzet, miközben lelkemén azt gondolom, hogy van, de azt sokkal hosszabban és sokkal bonyolultabb munkával lehet előhozni a mélyből, semmint, hogy az ember egy 7 óra 4 perckor kezdődő műsor 7 óra 29, most már fél 8as időpontjával azt mondja, hogy eljutottunk oda. Egy telefon még belefér, de annak be kell futni a 15 másodperc alatt. Jó reggelt, Abban Avram, és Tibor, azt kérdezem öntől, hogy. Jó reggelt, hogy Jó reggelt. önt mennyiben foglalkoztatja, mint politikust? Kérdezhetem, hogy nem politikus, de az messzire bizt, de nem biztos. Hogy adott kérdésben, amiről ön gondol valamit, miért és hogyan gondolkodnak emberek másképpen, kevesen vagy sokan. Magyarul, hogy amit ön gondol egy konkrét esetről, azt, ha valaki egészen másféleképpen látja, akkor arra ellenségesen tekint, azt tudomásul veszi, azt megpróbálja meggyőzni a maga igazáról, és így tovább, és így tovább. Nagyon érdekel, hogy mások hogy gondolkodnak azokról a dolgokról, amikről nekem van valamilyen véleményem, vagy gondolkodom, de ez változó, hogy, hogy, hogy éppen ez meg akarom egyőzni, vagy, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak belátom, hogy ő ezt így gondolja, én meg így gondolom, és, és úgy gondolom, hogy elfér egymás mellett a két vélemény, vagy az, az esetben dühít is, hogy hogy mérjük. Ezt nem tudom megmondani, mitől függ. Valószínűleg Ér, ér, mely melyi témákra vagyok érzékeny? Talán, vagy nem tudom. Mennyire tudja azt elviselni, hogyha abban a közösségben, amelynek ön tagja, különböző közösségek vannak, tartósan vagy átmenetileg, természetesen van jelentősége, hogy milyen mértékben, de mást gondolnak konkrét ügyekről, mint amit ön gondol, és ezt szóvá teheti, vagy nem teheti szóvá, adott esetben pártloyalitásból adódóan. Miközben önnek más sug. és akkor most ugye elő kell venni azt a szót, amit a miniszterelnök használt, de amit nem a miniszterelnök használt először, és én már sokkal régebb óta használtam legfebb nem szoktam gyakran miniszterelnöki évérték előtt mondani. Tehát amit az embernek sug az igazságérzete. Hát az az, az nem nagyon zavar, hogyha, hogyha mást gondolunk közösségen belül. Az zavar, hogyha ha nem mondhatom el, vagy hogyha ha az elmondás retorzióval jár. Nem, nem, nem, szükség, nem szükségszerűen olyan értelemben retorzióval, hogy megbüntetnek, hanem számomra retorzió az is, hogyha kívül helyeznek a racionális vitán, tehát te hülye vagy mondjuk ezzel, vagy, vagy bármi olyan, ami, ami a magyar politikában nagy hagyományai vannak, mert hogy nem érdemben vitatkozunk, hanem pozícionáljuk a vitapartnert, azt mondjuk, hogy miért nem lehet abóvó, igaza akármit is mond, és tartalmilag úgy tűnik, mintha lenne benne valami, de hát ő nyilván azért mondja ezt, mert tehát ezek, ezek zavarnak, de hát ez meg, meg a hétköznapi életünk része, amikor kezdek hozzászokni, vagy már hozzá is szoktam talán. E, és az mennyiben része ennek, hogy az ember annak függvényében, hogy milyen közösségben van, tudomásul kell, hogy vegye, hogy azok a játékszabályok, amelyek aktuálisan éppen hatnak azokban neki milyen szerepet osztanak, beleértve, hogyha azokat a játékszabályokat nem gondolja, vagy áthágja, akkor az milyen következményekkel jár. Ez mennyire zavar? Igen. Tehát inkább azt kérdezem, tehát itt inkább arról van szó, hogy van egyfajta kizárólagosság, amely kizárólagosságban az jelentkezik, hogy nem van nálam a bölcsek köve, de ha kimondhatnám, akkor mégiscsak nálam van, vet tudomásul arra a négy évre, amíg én kormányzom, addig neked úgy kell gondolkodnod a világról, eh, ahogy én gondolkodom, és aztán jönnek különböző betelefonálós műsorok, és jönnek politikusok és emberek, és azt mondják, hogy majd akkor négy év múlva szavazunk, és akkor lehetővé tesszük azt, hogy másféleképpen gondolkodjunk, márpedig lenne, én nem szeretném négy évenként így eh, szakaszolni az életemet. Meg egy közösségen belül szerint, tehát a közösségnek az is része, hogy ez egy kommunikációs közösség is, tehát ott nem négy évente beszélnek. Tehát számomra ami fontos az nem az, hogy mindig mindenben mindenki egyetértsen, hanem egy közösség szempontjából szerintem vannak olyan sarokpontok, ami nyilván a közös, amin a közösség nyugszik, abban kell, hogy a közösség tagjai egyetértsenek, mert ha abban sem érzenek egyet, akkor a közösséget a széthullás veszélye fenyegeti, de egyébként meg az én, az én eddigi élettapasztalat, az én eddigi fogalmazunk úgy, hogy most már közel 54 év leért élete azt sugalja, hogy olyan nincs, hogy, hogy emberek mindenben abszolút egyetértenek. Lehet, hogy van olyan, de én még nem találkoztam. Akkor nem is ez a gond, ezt, ezt a nagyon, ebben teljesen egyetértünk. Az én gondom az, visszatérve az igazságérzetre, hogy Hát ugye én az igazságérzetemet nagyon sok szempontból összekötöm a belső hangommal, amely belső hangra alapvetően az én pszichológusaim és pszichiáttereim hivatkoztak akkor, amikor azt kérdezték tőlem, amikor nem éreztem jól magamat a világban, alapvetően természetesen mindig saját magam miatt, hogy egyébként a belső hangom mit sug, és hosszú ideig mindenféle zűrzavarosságokat mondtam, beleértve, hogy nem sug semmit, ami ők azt mondták, hogy olyan nincs, legfeljebb nem hallgatom meg, vagy elnyomom. Ma pedig azt érzékelem, és ez nem egy nagy felfedezés, de egészen rémisztő hatása van rám, hogy önnek a belső hangja, az nem is az intim szférájához tartozik, hanem az, az tulajdonképpen az ön fekete doboza. Tehát, hogy ott zajlik minden, és ahhoz nem tudnak emberek hozzányúlni, Ön is csak nagyon közvetve, mert az valami érinthetetlen, vagy egy nagyon nehezen érinthető dolog, függetlenül attól, hogy az ön személyével van összefüggésben. És ami engem elborzaszt, de megértem azt, hogy erre van ö... <köhem> van hajlam, hogy ebbe manipulatív erővel beleszóljanak, hogy, hogy természetesen nem csak a politikára vonatkozik, de most éppen a politika kapcsán beszélgetek önnel arról, hogy az milyen mértékben próbál külső erő hatni az én belső dobozomra, az én fekete dobozomra, hogy abban mik legyenek, hogy az én igazságérzetem hogy alakuljon, és én ezt döbbenten figyelem, és természetesen hatással van rám, mert minden hatással van az emberre, ami kívülről jön, még akkor is, hogyha ezt próbálja minimalizálni vagy tagadni. Csak hát ember legyen a talpán, aki ilyen körülmények között érintetlen tud maradni, úgy tud gondolkodni, hogy el tudja hárítani magától azt a rengeteg zavaró körülményt, amit gyakorlatilag csak és kizárólag azért szabadítanak rá, hogy ne gondolkodjon úgy, ahogy egyébként ő úgy gondolja, hogy gondolkodni helyes, és nyilvánvalóan, hogy úgy kell, és annak megfelelően kell cselekednie is. Hát nem lehet, hogy csak meg akarnak nyerni. Tehát hogy mindenki meg akar nyerni magának egy másik embert, ez is egyfajta folyásolás, vagy behatás, vagy nem tudom, ez a másik oldalról viszont tűnhet, úgyhogy el akarják téríteni a sajátos. Nincs másik oldal, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igazságérzet szempontjából, mondok ennek egy konkrét példát, egy cikk kapcsán, amely az én tévéműsoromról szólt, kommentárban érintettek, voltak olyan személyek, beleértve engem, amire egy harmadik ember azt mondta, hogy ő ezt nem tűri és beperli azt az orgánumot, amely kommentár szintjén azt a bizonyos dolgot ott megtűrte. Tehát nem moderálta ki, ahogy ezt szokták mondani. Én meg is lepődtem, mert az illető nem szokott ilyenre, ilyen mértékben reagálni, de mintán egy hozzátartozójával volt kapcsolatos nekem mindenféleképpen nem tolerálnom, hanem vele együtt kellett működnem abban, hogy azonnan tűnjön el, amit egyébként tőle függetlenül is megtettem volna, beleértve, hogy arról meg lebeszéltem, hogy pereskedje, mert ezt szerintem nem ez a megfelelő mód. És én megkerestem az összes orgánum vezetőjét különböző módokon, hiszen egy csó embernek a telefonszáma nem volt meg. Ez a Kesma birodalma, amely hozzám nem közel álló termékeket gyárt, de ahol rengeteg hozzám közel álló, vagy valamikor közel álló ember volt, és ezek lehetővé tették, hogy más embereket megtaláljak, akiket egyáltalán nem ismertem, de tudnak annak érdekében tenni, hogy ha akceptálják azt, amit én mondok, hogy onnan az a kommentár eltűnjön. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan közegben, amely nem az én közegem, nem úgy gondolkodik a világról, mint én kizárólag ennek a kommentárnak a kapcsán, olyan egyetértésről és olyan együttérzésről biztosítottak, hogy nem is kellett két óra eltűnt a kommentár, de nem elég, hogy eltűnt, mindenki elmondta a személyes, ezzel kapcsolatos tapasztalatát, ahogy őt bántották mások, biztosított engem az együttérzésemről, és miközben nem kerültünk ideológiailag egy kalap alá, valami olyan azonosság jött létre, amit azóta se tudok tagadni, független attól, hogy nem lehet Stokholmszidrómán, nem szerettem bele a fogvatartóimba, nem szerettem beléjük, csak azért, mert megtették azt, ami a kutya kötelességük, de valami egész olyan döbberetes tapasztalatra tettem szert, ami azt mutatta, hogy valaki, aki egészen másféleképpen gondolkodik a világról, hiszen naponta erő tesz tanul bizonságot az írásai alapján, egy konkrét dologban, gondolkodás nélkül, anélkül, hogy vitatná az én világról alkotott nézeteimet, eleget tesz annak, amit én kérek tőle. Ennek a dihotómiáját, ennek az ellentmondásos, nem ellentmondásosságát azóta se tudom földolgozni. Igen. Pont. Értem, értem, értem, értem, de hát ugye ez a amiről mi sokszor szoktunk beszélgetni, hogy attól még, hogy valaki politikailag a, mondjuk teljesen más gondol a világról, nem csak politikailag, mondjuk általában a világról teljesen más gondol, attól még, attól még jó rá érezni arra időnként, hogy az élet egyéb területein pedig ugyanaz gondolja. Egy komoly zenei koncerten mindenféle pártállású emberek összegyűlnek, mert ugyan a világról más gondolnak, de ugyanannak a zeneszerzőnek, vagy ugyanannak az előadó művésznek a a darabjait, az előadását és a többi szeretik, és ez, ez hála a jóének így van, akkor egyéb, de, egyéb eb ebben, igen, és... de akkor nem értette meg a történetemet, hiszen maga az írásmű, amely szülte ezt a beírást, azt ö, én egészen másféleképpen gondoltam, mint ők hozzátéve, hogy hát az egy egészen hihetetlen pillanata volt a tárgyalás sorozatnak, hogy még azt is felajánlotta valaki, felejtsük el, hogy kicsoda, és nem is történt meg, hogy felmerült, hogy magát az írásművet is törlik. Tehát egy másodpercek alatt, másodperc alatt ez nem egy művészeti alkotás, másodpercek alatt azt éreztem, hogy ha én ezen a nyomvonalon tovább megyek, akár a hatalmat is átvehetném ebbe a konglomerátumban, ami természetesen nincs így. De az az igazságom, ami nekem volt, az pillanatok alatt olyan széles folyosót nyitott előttem, amely messze túlmutatott azon, amiben egyébként velem igazságtalanság, vagy mással igazságtalanság történt? Mint egy hittérítő mi, mi, mi, mi, mi, jelentem hogy... meg. Ja, én, ja jó. De akkor lehet, hogy nem a történetet, de én nem gondolom, hogy ez történt. Tehát nem gondolom, hogy ezek az emberek, ezek este megszaggatták a ruhájukat, és azt mondták, hogy valóban rájöttem, hogy Fiala egy kiváló ember egyszerűen az történt, nem akarok illúzióról lenni, hogy nem tudom, mi volt, mert nem ismerem sem az alatszikket, sem a kommentárt, sem azt, akinek a rokonát, vagy hozzátartozóját meg azt sem tudom, hogyan sértették meg, de egy ilyen emberi pontra ért a történet, amiben mindenki egyetért. Függetlenül attól jöhet, mit gondol a világ. De még egyszer mondom, felajánlották, hogy magát az írásművel De Nem tudom, ez, tehát ebben, ez nem tudok hozzászólni, mert nem tudom, milyen jelentősége nem tudom az írás, tehát nem, nem tudom mi volt ez, egy cikk, egy kom, az elebb azt mondta, hogy egy kommentár volt. Igen, de amikor arról volt szó, hogy ezt hogyan kezeljük, akkor, akkor különböző hipózási eljárások merültek fel. Ne, hát nem hipózási eljárás, a kommentár törlése, az, az a moderálás gyakorlatilag nem, tehát az ugyanúgy. Ez Igen, de mint a... kiderült, különböző dilétgombok vannak, és vannak különböző dilétgombok, amelyek különböző napalmokat tartalmaznak a tartalomra vonatkozóan. Van, ami kis tartalmas szüntet meg, és van, ami mindent megszüntet, miközben magát az orgánumot nem, de annak egy egész fejezetét megszüntetheti. Értem. tényleg nem értem, mert nem tudom, miről van szó. Tehát értem, értem, meghallgattam. Tanulságos történet. Igen. De tovább is tartom azt, hogy ez számomra annak a történetnek a része, hogy az életek vannak olyan területei, amit nem szabad hagynunk, hogy felszántson a pártpolitikai különállás, mert mert emberek vagyunk, és 80%-ban egyébként egyetértünk az életet illetően, 20%-ban különbözünk, túl nagy hangsúly van a 20%-on, és kevés hangsúly van a 80%. -on. Igen, de amikor azt mondja valaki, hogy ő valamit azért követ el, mert őt befolyásolja az emberi jogasságérzete, akkor én ebben azt élem meg, hogy ő valójában kisajátítja az emberek igazságérzetét a szónak abban az értelmében, hogy neki van egy szándéka, és ő azt mondja, hogy az emberek igazságérzete ezt sugja, miközben az emberek igazságérzetéről fogalma sincsen, hiszen nincsen semmi olyan visszajelzés, vagy legalábbis tömeges visszajelzés, ami alapján ezt mondja, de az, amit mond, annak már lesz olyan tömeges visszajelzés, ami alapján azt mondja, hogy tessék, itt van az, amiről én beszélek, csak hamarabb mondja a saját, hamarabb beszél a saját maga visszaigazolásáról semmit, hogy ez bekövetkezne, és ez azért azért a történetnek olyan fajta görbítése maga felé, amit a politika nyilvánvalóan megtűr, de az én igazságérzetemet például aki általános a hétköznapi életben nem, hogy az emberek milyen fajta csúsztatás nélkül, de egyszerűen így fogalmaznak. Fél órát álltam sorba a hentesnél, miközben mondjuk kis percet kellett várni, vagy mindenki azt nézta, hogy milyen ruha van rajtam, holott a, a szembejövő 65 járók előből 32-bámulta meg, a további, a többi az rá se hederített, de ez, ez egy teljesen, hogy mondjam, a hétköznapi, beszédkultúrának egy része, nem? Hogy, a hétközepi hogy beszédkultúrának egy része, de amikor bíróságítéletek kapcsán azoknak végre nem hajtása kapcsán az az indok, hogy az igazságérzet azt súgja, hogy ezt nem lehet eleget tenni, ott valami olyan történik, ami az én életemben még nem történt meg. Na most én úgy érzem magam, mintha ötve a szemem és maga vezetne engem egy erdőbe, és időként hozzá hozzáérinti a kezemet egy tárgyhoz. Ugye most itt vagyunk, Miről beszélünk most? Tehát elindultunk egy, elindultunk egy, egy kommenttől. Az igazság ezértől indultunk. El. az egyik rokonát sérti, és eljutottunk most oda, hogy egy politikai beszédben milyen, milyen panel hangzott el. Az nem tudok akkor beszélgetni, mert nem tudom, merre felé megyünk most, itt mi a következő kör. Tehát most akkor miről beszélünk? A, az igazság, végig az, igaz, az igaz, igaz, igaz igazság beszélgetünk. De most arra kellene reagálnom, hogy valaki azt mondja, hogy az emberek érzé, hogy ez, ez is sérti. Hát ezt nem mondjuk egyébként a hétköznapi életben? Ugyanúgy mondjuk politikai beszédben is, jogerős bírósági ítélet kapcsán is hányan mondják azt, hogy a bíróság, akit éppen veszített a perben, hogy a bíróság igazságtalanul jár, hogy nincs igazságszolgáltatás Magyarországon. Ez helyes? Számszakilag nem helyes, mert hát politikai eliség többször beszéltünk már erről, de hát attól még ezt. Ugyanúgy a politikában, mint a hétköznapi életben is mondják az emberek. Igen, ebben igaza van, de arra még nem volt precedens, hogy ennek örvén, vagy erre a hivatkozással a jogerős bíróság ítéletnek se tegyenek. Nem arról van szó, hogy egy ítéletet kritizálnak, de tesznek neki, hanem arról van szó, hogy egy ítéletet kritizálnak, és nem tesznek neki eleget. Hát szántalan példa van arra, hogy egy, hogy egy ítéletet, jogerős ítéletet nem bűzőségítéletnek nem tesznek eleget, ezért van a végrehajtói intézményrendszer, mert ilyenkor lehet kérni a végrehajtást, tehát erre, erre van példa. Azt, hogy ez egy politikai vitában van, ez valóban van kívül. És erről egyébként van véleménye, vagy beszélgessünk másról? Hát beszéljünk, ezt már megbeszéltük. Ezt, kétszer beszéltünk már erről a témáról, én a maga minden vélemény is elmondtam ezzel kapcsolatban. Tényleg nem vagyok sem kormány szógyűrő, sem országgyűlési képviselő, a Fidesznek nem vagyok vezetőtisztékviselője, sem a kormánynak nem vagyok vezetőtisztékviselője. Úgyhogy én már mindent elmondtam ezzel kapcsolatban. Régóta foglalkoztat az, hát régóta, amióta ön megtért Brüsszelből, hogy újra kell definiálnunk a kapcsolatunkat a szónak, bármint a, a médiabeli kapcsolatunkat a szónak abban az értelmében, hogy vajon a fókusz ne kerüljön-e a közeljövőben belétve akár a mai alkalmat is a hátra időben Veszprémre, ahol egyébként meg annyi dolog történt és történik, mondván, hogy az egy olyan terepet biztosít, amely nem ad lehetőséget, vagy sokkal kisebb mértékben ad lehetőséget olyan tétoba, a pillanatokra és mondatokra, mint amiket az elmúlt negyed óra szült. Tehát, hogy a, hogy a tematika az mindig is fontos volt. Korábban ön bírt pártisztséggel, korábban önnek volt kormány korábban ön az Európai Unió biztosa volt, és ezek egy tízes skálán minimum hatosra, hanem nyolcasra befolyásolták a beszélgetésünket. Most ezek megszűntek. Ön ugyanakkor lett Veszprém kulturális fővárosának a kormánybiztosa. A kérdés az, hogy célszerű lenne-e, hogy ide térjünk át, és hogy ne kerüljünk ennek kapcsán olyan helyzetbe, mint ami az elmúlt negyed órában történt. Ez egy módszertani kérdés, komoly az ajánlat? Vagy komoly a kérdés? Én értem, én nagyon szívesen visszám, hogyha ha beszélünk, és kiváló felülleszállna arról, hogy beszélünk erről is. De hát ugyanúgy én nem értem, ugyanúgy beszélhetünk Európáról is, ugyanúgy beszélünk, beszélünk, és beszélhetünk magyar belpolitikáról is. Egyszerűen csak azt nem szeretném, hogy harmadszor kelljen ugyanazt a dolgot megmagyaráznom, ami Amiről már kétszer beszélgettünk, már második alkalommal is jeleztem, hogy én ehhez túl sokat már nem tudok hozzátenni ahhoz képest, ami az első beszélgetésünk volt. Én úgy érzem, egy kicsit leragadtunk ennél a témánál, számos olyan kérdés van, akár a magyar belpolitikában, akár az európai fejleményekben, amiről beszélgethetünk. De nem kötelező, valóban én nem vagyok a magyar politikában senki olyan ember, akinek a véleménye érdekes lehet a közvélemény számára most már. Tehát eddig, eddig ezt, ezt, ezt a gondot áthidaltuk és én azt gondolom, hogy a jövőben is át fogjuk hidalni Amit, amire én valójában önnél rá akartam kérdezni és ami engem nagyon foglalkoztat, az az de azt is tudomásul veszem, hogyha ön ebben nem akar partnerem lenni különböző okokból vagy egyáltalán, hogy hogyan, hogyan alakul egy társadalomban az, hogy a politika Tök mindegy, most felejtsük el a jelen helyzet, tehát a politikai tízes skálán tízesre követ el valamit annak érdekében, hogy nekem, akinek egy dologról fogalmam sem volt, aztán valami fogalmam lett, hogy meghatározza az azzal kapcsolatos véleményemet, és az egyezzen az övével, és mindent elkövet annak érdekében, hogy úgy gondolkodjak, mint ő, és ha nem úgy gondolkodom, akkor bennem ellenséget lásson, miközben nekem a saját magam tevékenység, csak lekéne bonyolítanom a tekintetben, hogy rájöjjek arra, hogy aki azt sugalja nekem, hogy legyek avval a véleménnyel, amit ő gondol, azzal én egyetértek-e vagy sem. Ezzel szemben azt tapasztalom, de ezt most általános jelenségként fogalmazom meg, hogy ne kelljen önnek megnyilvánulnia, hogy hogy a hat a média, a politika a médián keresztül arra, hogy nekem legyen valamiről véleményem, és abban úgy befolyásol engem, hogyha én nem fe fejtek ki akkor azt úgy fogadom el, hogy közben az egyetlen nem biztos, hogy a valósággal. Ez az, aminek kapcsán egy és konkrét dologra én folyamatosan visszatérek, annak függvényében, hogy éppen hogy áll ez a történet. Én ezt értem, csak ez, ez a politika, a modern politika egyik lényege. Hát a politika adja, vagy legalábbis kísérli meg folyamatosan adni az embereknek azokat a témákat, amikről úgy gondolja, hogy az embereknek gondolkozniuk kell, és egyben ad is hozzá egy magyarázatot, illetve más politikai szereplők pedig annak más politikai magyarázatot, és próbálják befolyásolni az embereket. Ez a jelen esetben egyébként, én azt hiszem, hogy ez nem, ez nem teljesen légből kapott dolog. Tehát az, amivel az, ami ennek kapcsán is érvekként elhangzanak, azokkal én találkozom a társadalomban. Tehát ezek, ezek olyanok, ami ami, ami amik le, lehet, hogy nem kellemes, de létező vélemények, amik, amik felelősednek egy ilyen politikai vita során. Én, én nem érzem, hogy ez egy teljesen művi uh, vita lenne, ez egy valóban felerősített vita, de ez, mind ahogy az igazságszolgáltatással szembeni hogy fogalmazza. Állampolgári, uh, állampolgári csalódottság vagy frustráció, ez is egy létező dolog. Tehát annak idején miniszterként is talál, politikusként is ö, találkoztam vele, mindig is bizonyára ölni, és amikor emberek mondják, hogy ez a, a kedvencem, ez a ez jogszolgáltatás és nem igazságszolgáltatás mondják vádlón. És, és hivatkoznak egy valamilyen általuk elképzelett optimális igazságossági rendszerre, amely lehet, hogy ezen a világon nem is megvalósítható, de mindenképpen az a végeredménye, hogy az ő aktuális ügyének győzerelmeskednie kellene. De ezek meglévő, ezek meglévő témák, ezek persze befolyásolási kísérletek is vannak, de rengeteg emberben, hogy, hogy mondjam, megvan a hajlam arra, hogy befolyásolják őket. Hát, ebben nincs kettőnk között vita. A kérdés az, hogy mekkora milyen mértékben van arra vágy, hogy az ember valóság közeli állapotot teremtsen a szónak abban az értelmében, hogy megismerje a helyzetet, és utána fűzön hozzá magyarázatot, nem pedig a magyarázatok révén próbálja lefesteni a valóságot. Hát azt hiszem, hogy ez attól függ, hogy az ember milyen területek iránt érdeklődik, amikor nem annyira érdeklődik egy terület iránt, csak, csak érintőlegesen találkozik vele, akkor szívesen beszél, hogyha rögtön használati útosítást is kap a, a, az adott téma megemésztéséhez, és, és a különböző használati útosítások közül választja ki azt, ami számára szimpatikusabb, vagy nem is választ, hanem egyszerűen bizalmi alapon. Ha xy mondja ezt, akkor ez biztosan így van, és akkor ő azt rögtön követi. De én ezt riadtan mondja. nézem. De, de ez nem új jelenség szerintem nem új jelenség, de olyan területeken is bevezetődik és próbálják általánossá tenni más területeken is, ahol előbb azt tapasztaltam, hogy más módon viszonyultak ehhez az emberek. Én nem így gondolom. Szerintem, szerintem ebből a szempontból mit mennyiségi váltás lehet, de minőségét nem gondolok. Tehát nem gondolom, hogy az emberek most jobban kilennének szolgáltatva ilyen befolyásolási kísérleteknek, mint mondjuk 20-ez évvel ezelőtt. Szerintem lehet, hogy a technikák tökéletesek, vagy a platformok nagyobbak a közösségi média bekapcsolódásával is, de, de én nem érzem, hogy ez egy... Talán abban lehet, hogy amit szoktak is, most már a szociológiai vizsgálatok kimutatni, hogy ezek a közösségi média használók abból adódóan, hogy profilírozva vannak, és egy időtán információt is ugye, személyiségükhöz, vagy nézetükhöz euh, jobban illeszkedően kapnak, ezért ilyen véleménycsoportokba tömörülnek, és, és kevésbé találkoznak más véleményen lévőkkel. Tehát éppen, hogy egy ilyen ilyen falangszokba tömörülés figyelhető. de hát ez, ez nem elégi Hát ez lehet riasztó, ez nem véletlenül szerszkiátra a társadalomtudomány is, hogy ezzel valamit kellene csinálni, és a közösségi médiának ez a hatása, hogy megszűnik. Az, az, a, a, a, a, az, az a fajta közvélemény, ahol az ember belefut időről időre számára a szimpatikus embernek tőle gyökeresen eltérő véleményébe, és ezért a saját véleményét is felül kell vizsgálni, és mindig csak a, a meglévő álláspontjának megerősítésével találkozik, mint mondjuk egy egy Facebook csoportban, vagy nem tudom, akkor, akkor ez okozhatja a társadalomnak egy új szétszakadását, szakadását, vagy, vagy, vagy csoportokra. Baglását. Igen, csak hát amikor azt tapasztalom, hogy maga a politika akar ilyen Facebook csoportot létrehozni maga mellett, akkor arra azért nézek riadtan, mert ez egy olyan befolyásolási kísérlet, amelynek az okát val tisztában vagyok, a szándékaival is tisztában vagyok, az, hogy ez egyébként jó-e vagy sem, amiatt a, a, a, a, a, a, a pedig permanens kételyek ébrednek bennem. Hát egy demokrácia a szavazatokon alapul. A, mivel szavazatokon alapul, ezért innentől kezdve a, a demokratikus politika minden szereplője azt a rendszert akarja optimalizálni, aminek révén vagy aminek keretén belül szavazatokat és minél több szavazatokat tud szerezni. Az pedig egy idő után eljut oda, hogy az ember szurkolói klubokat létesít magának. Akkor fogalmazunk úgy, hogy ne politikai termínűsokba gondolkozzunk. Tehát ez, aki politikát mond, az, az befolyásolást is mond. Ahol, ahol nem szavazaton alapuló politikai rendszer van, más nyilván a Nézd, az, az objektív igazság nem... senkinek nem áll a birtokában, de csak az édesapámra tudok hivatkozni, akinek a tantörténete volt az, hogy elment hozzá XY, és azt mondta neki, hogy doktor úr, főorvos úr, szerintem nekem az a problémám, hogy... És akkor az én apám mindenkinek azt mondta, hogy nézze, én nekem ön lehet a betegem, de ha ön a betegem, akkor ön elvállalta ezzel azt, hogy én vagyok az orvosa. Én meg fogom vizsgálni, meg fogom hallgatni a panaszait, és fog készíteni egy diagnózis. De hogyha ön a saját maga diagnózisához keres egy orvost, akkor az biztos, hogy nem én vagyok. Igen, ez egy nagyon, nagyon jó és nagyon becsületes orvosi álláspont, de próbálkozzon meg egy olyan politikussal, aki azt mondja, hogy én, én én vagyok, és én nem vagyok hajlandó hogy semmi az önök kedvéért megtenni, ami az én meggyőződésemmel ellenkezik. Kérem, hogy szavazzanak rám, és erős kétségem lenne, hogy ő is akkor menjen elnél a választás egy olyan emberrel szemben, aki azt mondja, hogy nézzék, én azért vagyok itt, hogy önöket fogadjam. de teljesen igaza van, van de nekem az a dolgom, hogy őt e De ebben teljesen igaza van, csak azt kell, hogy mondjam, hogy nekem a másik oldal, meg az a dolgom, hogy esetenként azt mondjam, hogy visszaigazoljam, hogy amit ő mond és gondol a világról, az szerintem helyes, más dologban pedig azt gondolom, hogy nem helyes, és ezt alapvetően egyébként ideológia mentesen kéne hiszen nem ideológiák mentén gondolok alapvetően a világról jót vagy rosszat. Ha valaki kihúz valakit a vízből, mert ott fuldoklik, akkor nem gondolkodom azon, hogy ő mit gondol a világról. Legfőbb azt gondolom, hogy igazán úszhatott volna érte gyorsabban is. Ezért ő egy meghatározó jelentőségű újságíró, és nem politikus. <hállal> Oké, rendben van. Itt van előttem a veszprém Balaton 2023 EKF önkéntes stratégia társadalmi véleményezés, beleértve, hogy itt van ez a 30 oldal is kinyomtattam, ami egyébként, amit egyébként véleményezni kell. Maradjunk abban, hogy tegyünk egy bátortalan kísérletet arra, időnként beszélgetünk, ha ön vagy én fontosnak tartjuk, hiszen ez egy két ember beszélgetés, amiben bármikor hozhat másik ember is témát, de de a jövő héttől kezdve alapvetően afelé fordulok, amivel ön foglalkozik, hogy mitán eddig is alapvetően ön volt a meghatározó tényező abból adódóan, hogy éppen milyen pozíciót töltött be, hogy ebben ne legyen változás, és hogy ez továbbra is vezérel maradhasson a kettünk beszélgetésében. Állok elébe, köszönöm szépen. Akkor a jövő héten. Várom. Köszönöm szépen. Viszont hallásra, önnek is kellemes hétvégét és bármennyire is furcsa, 8 óra 1 perc van. Úgyhogy hírek. Jó reggelt lát. A vonalban Tóth országgyűlési képviselő, Zugló országgyűlési képviselője a beszélgetést a Zuglói önkormányzat támogatja. Alapvetően költségvetési kérdésekről szerettem volna önnel beszélgetni, itt van előttem. A teljes anyag, amit majd megtárgyalnak a jövő hét végén, mert akkor lesz közgyűlés, illetve megtárgyal majd a közgyűlés, hiszen ő nem közgyűlési tag, ön az MSP helyi vezetője, így aztán nyilvánvalóan önök is foglalkoztak, miközben nem a közgyűlés tagja a költségvetéssel, de nem lehet kihagyni azt, ami tegnap történt, hogy két polgármester fogta magát, és hát erre nem tudom, mi a jó kifejezés, hogy átállt, vagy hát izé. A demokratikus koalícióhoz ezt Kis László az íg egyatta világán semmilyen módon nem magyarázta, meg legalábbis én próbáltam utána nézni neki, de nem találtam, hozzátéve, hogy a pont nak kedden adott egy nagy interjút, pontosabban mondva, keddel jelent meg, ma péntek van, és abban egy árva szó nem esik erről, már pedig le nagy valószínűséggel Kis László akkor ebben már tisztában volt, ami pedig a Szaniszló történetét illeti ő az önkormányzatnak a honlapján egy két és fél perces videóban valamit, tökéletes zűrzavarossággal beszélt valamiről. Jó, hozzá kell tennem, hogy ugye súlyosan elfogult vagyok Szani kapcsolatban, már ami a 18. keleti együttműködést illetően ő ott tett és nem tett, tehát én ezt nem is próbálom tagadni, de igyekeztem pártatlanul szemlélni, már nem pártatlanul, hanem, hogy objektíven, de hát pártatlanul én nekem nincs pártom, vagy ha van, az folyamatosan változik szemlélni, és szerettem volna öntől megkérdezni, szerencsésebb lett volna, ez most nem az ön személyének szól, hanem a riport alajnak, ha Horváth Csabának teszem ezt föl, hiszen ő a közgyűlésben az MSZP frakciónak a vezetője, de így most öntől kell megkérdeznem, hogy ön erre hogyan tekint? Erre a tegnapi eseményre? Hát, ez, ö, megvilágosodtak, vagy? nem tudom, vagy Ilyen, ilyen nem nagyon uh, történik azért uh, normális körülmények között, normális emberekkel, hogy azt a politikai közösséget uh, hagyják egy mozdulattal cserben, és hagyják ott, akik meg szerint, az egész politikai életüket köszönhetik. Hát Mindenki mind fiatalember ennek a, ez a mi közösségünknek köszönheti azt, hogy egyáltalán ott tart, ahol tart. Hogyha ők úgy gondolták, hogy ezzel a közösséggel van gondolt, akkor mi nem a választások előtt tették ezt meg, és akkor a, a választók el tudták volna dönteni, hogy ezt hogy értékelik. De a választások után néhány hónappal otthagyni azt a politikai családot, akinek köszönhetően belőlük lett valaki, hát az elég gerénytelen dolog az én szememben. És ráadásul ugye hát jól ismerjük egymást, jól ismer, régóta ismerjük egymást. Ők azért elég markáns véleményt szoktak megfogalmazni arról, a másik politikai közösségről, ahova éppen tartanak, úgyhogy ezért is érthetetlen ez, ez a döntés, ami, ami, ami most történt. De hát mindenki a saját döntésfér vállalja felelősséget, Ugye, azt szokták régen is mondani, ja az árulás szeredik az árulókat, nem? Én, én úgy gondolom... Hát, el, én pontosan ezt mondtam, tehát én, én, én, én így fogalmaztam, hogy itt van két geréb, és aki őket befogadta, az örülhet annak, hogy ő immáron több emberrel bír, mint akik korábban voltak, de azzal is tisztában kell lenni, hogy kiket fogadott be, beleértve, hogy ezt a történetet mind a két ember, nem tudom megmondani, hogy hogyan, de megtehette volna elegánsan, és nem tudom még, mi erre a jó szó, de alamuszi módon, sunyin gerinctelenül, és azt kell, hogy mondjam, hogy ami, ami legalább ennyire kiborított, az az, hogy a médiánnek mennyire nem tulajdonított jelentőséget, illetőleg azt, ahogy erre az MSZP reagált. Tehát az a gyenge, az az erőtlen reakció, amit erre adott a párt, beleértve, hogy én kerestem Horváth Csabának az ezzel kapcsolatos megnyilvánulását, nem találtam a pártelnöknek se találta megnyilvánulását. Molnár Zsolt mondott valami olyasmit, hogy hát nem tud mit mondani, mert őt is meglepetésként érte ez a történet. Kunalmi Ágnes pedig mondta, hogy hát így, úgy, amúgy, de hát nekik együtt kell továbbra is dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy ez a két ember lelépett, nagyjából annak megfelelő volt a párt reakciója a szónak abban az értelmében, hogy erőtlen párt erőtlenül reagál arra, hogy egyébként két olyan potentát lép ki, ami egyébként még valamennyire az ő erőtlenségük ellen hatott. Nem tudom magamat igazán jól kifejezni, dadogok, de próbálom mégis elmondani, amit gondolok. Em, engem nagyon meglep az egész. Az, ami történik és az, amilyen visszhangja van. Vagy amilyen visszhangtalansága van. Hát igen, hát ez mindenkit. De nem egy találtam a jegyét. a jegyét. Tehát Kunhalmi Ágnesnek a nyilatkozata, az a nesze semmi, fog megjól, és a Molnár Zsolt nyilatkozata, az meg a másik nesze semmi, fog meg jól. Hát ugye Kunhalmi Ágnes az érzelmények biztos, hogy másképp érinti a dolog, hisz ő, ő, ő nagyon szoros kapcsolatban volt a, a Hát a akkor meg mondja azt, amit a az maga, hogy árulod, de nem mond ezt. ezt hát, nem lehet szépíteni. És ugye ennek van egy másik része is, ami, amire, úgy, amire, amire most nem beszélnek meg, amire pedig gondolni kell, hogy ezek az emberek azért kerülhettek oda, mert ebből a politikai közösségből nagyon sokan, de nagyon sokan ázlatot vállaltak, és hátrébb léptek egyen, annak érdekében választások előtt, hogy ők helyzetbe kerülhessenek. Ez a rengeteg ember érzi magát becsapva most. Rengeteg ember csaptak be. Az ő saját egyéni érdekük érdekében, mert nekik lehet, hogy volt egy más elképzelésük a saját egyéni jövőpről, de az ő egyéni pozíciókat annak köszönhetik, hogy rengetegen, rengetegen dolgoztak, értük, tettek, értük, hogy ők oda jussanak, ahol most vannak. És nagyon sokan léptek vissza. Föl tudnám sorolni, hány kerületben voltak volna, akik szintén szerettek volna a polgármester jelöltek lenni, vagy képviselő jelöltek lenni, És azért kellett nekik visszalépni a jelöltségtől október elején a, a budapesti alpuk során, hogy ők például meg, meg tartani, ahol, most, ahol a kerültek. De ezt a politikai közösséget hagyták cserbe, nem lehet másképp fogadni, hogy gerinctelenség árulás, egy nagyon aljas dolog, nincsenek erre jobb szavak. Ezt, ezt nem lehet szépíteni, nincs, nincs erről mit mondani. Aki, aki erre képes, hogy ezt a közösséget ilyen módon hagyja ott, hát az, az önmagát minősíti, Csak azért mondtam, hogy persze, az árulás mindenki szereti adott szituációba, az árulókat nem. És hát én úgy gondolom, hogy az élet ezt a problémát megoldja majd számukra is. Jó, de közben azért folyamatosan fogy az ön pártja, és annak a fogyásnak egyszer eljön a vége. De ez mindenre igaz, semmi nem tart örökké. Az, hogy ennek a pártnak eljön el a vég, vagy nem jön el a vég, ugye most nem jósok vagyunk egyikünk sem, nem jószában ülünk, hogy megjósoljuk, hogy mi a jövő, a politikában pedig különösen nem lehet megjósolni, hogy mi a jövő, Uh, egyszer a politikába egyszer lent, és mindenki megtanulta, mindenki tudja. Uh, én nem gondolnám, hogy ez a, a párt végét jelenti, mert nem mert ez jelenti, jelenti a párt végét, végét, csak mint ahogy a Luftballonból folyamatosan megy ki, uh, is be, tehát ez egy olyan, mint a közlekedő. Hát, egy ami bemenettel, hol, hol igazoltak le hasonló erőket az elmúlt időben? Most, uh, hát nem tudom, hogy a hasonló erő mit jelent, mert most minősítettük ugye, itt az előbb pont a, a gerép kapcsán minősítettük az erőket, tehát a, a, a jellemtelen leigazolása nem biztos, hogy erőt jelent. Nem biztos, hogy abban az adott környezetbe, az ő környezetükben az emberek ugyanúgy... Honnan érőt, tudja, hogy nem lesznek a -e követőik? Hiszen annak sem volt előjele, hogy ők ketten innen lelépnek. Hát nézd, az, hogy ki, ki, mit, hova követ, az egy, az egy dolog, de mégiscsak csak politikai közösségekről beszélünk, és nem csak közvetlenül pártagokról és vezetőkről beszélünk, hanem ezeknek a politikai közösségeknek uh, még mindig van szavazó tábora, van szimpatizáns tábora, és ők ezért ezt másképp gondolják el, ezt ők másképp látják, és sokszor egy-egy ilyen uh, szituáció rázza fel az embereket, és, és uh, fogja rázza össze, sokkal jobban erősíti ezt a közösséget, nem lehet tudni, hogy uh, mi az, a, a, az az eset, az a történet, ami mondjuk ezt inkább ezt nem hogy ellenkező irányba, hanem másik irányba fogja ellendíteni. Én ezt értem, de ha abba gondol bele, hogy az ön harcostársa kacagjanak emiatt, vagy ne kacagjanak. Karácsony Gergely hogyan, volt, hogyan működött együtt az MSZP-vel? Neki hatalmi kérdés az, hogy ő egy erős, vagy valamilyen erőt sugárzó közösséggel együtt dolgozik, mint a párbeszédnek a tagja, imáron polgármesterként mindannyiunk polgármestere, hogyha ez a folyamat nem fejeződik be, nem nem áll érdekében együttműködni az MSZP-vel, amely egyébként méretei tekintve még nagyobb, mint a párbeszéd, de időkérdése is, akár kisebb is lehet. És akkor mit csinál? Ő is átlép megy egy másik párban? Nem lép át, de szövetségest máshol keres. Hát ő sokszor keresett máshol szövetségest, tehát ez ilyen a politika, hogy időnként mindenki máshol keresi a szövetségét de ö, nem olyan módon, hogy egymás gyengítve, kvázi gyengítve, és onnan szedegetni el az embereket, mert az nem biztos, hogy ez ö, azt az adott szövet, azt az adott pártat, azt az adott politikai közösséget erősíti egyébként, én úgy gondolom. És egyébként meg én szerintem ez a figurának most a mozgása, ez, egy, ez, egy, ez a saktáblán egy játszma, valaki, valakik ügyesen mozgatják most a figurákat, és valamilyen más érdekben most erre szükség volt, lehet, hogy pont egy fővárosi ha már említettek karácsonyi ergetésre a főpolgármányzat, hogy pont egy ottani politikai játszma részesei voltak, és úgy gondolták, hogy ez számukra egyéni előnyt hozhat. Aztán majd kiderül, hogy egyébként meg csak egy csaktivurák voltak a táblán, akiket majd a következő lépés éppen beázoznak. Én ezt értem, csak azt kérdezem Öntől, hogy ennek a Budapest politikában, vagy az országos politikában van inkább jelentősége, vagy egyik helyese? Én szerintem ez most fővárosi ügy, fővárosi politikában van jelentősége, hisz ahogy említette költségvetést, hogy Zuglóba jövő héten költségvetést fogadunk el, ugyanez előtt áll főváros, és ezért fura, hogy éppen az előtt pár nappal összehangoltan történik egy olyan mind a egy nap éverednek arra, hogy hát nekik más politikai irányt kell venni, tehát azért ilyen, ilyen véletlenek, ilyen csodák nincsenek, ennyire nem hülyék az emberek, hogy ezt már látnák. Én ezért mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy, egy politikai átszma része, amiben ők ö, balgán belegyalogoltak, és ö, úgy gondolják, hogy a saját egyéni politikai jövőképítésejét, azt most minden elé helyezték, holott szerintem nem látják át, hogy ö, csak egy játszma részei elemei, figurái, és bármikor lecserélhetők lesznek. Én hiányoltam a tegnapi nap folyamán a Karakár reagálását az önpártjának. Beleértve, vagy összehív valami grémiumot a tekintetben, hogy megkérdezi a kollégákat, hogy holnap róla olvasunk-e Nem tudom, nem voltam ilyen politikai közösségnek sohasem a tagja. Egész egyszerűen én magamban, mint magánember, aki egy mikrofon előtt beszél, a nem stimmelést érzem. Nem stimmel és semmilyen vonatkozásban. Hozzátéve, hogy Gyurcsány Ferenc se találok semmit, tehát nem mondja azt, hogy jaj, de jó, jaj, de jó. Tehát az egészben van valami, amiben azt érzem, hogy ez itt nem stimmel. Hát nem tesz, hogy nem stimmel. Egy valami látszik, hogy ezzel az a két ember egyik székből átmozdult a másikba, a fővárosi közgyűlésben a másik pártnak a frakciója erősebb lett, mint annan mentek. Én nagyon egyszerűen így látom, és ott, ott keresnem az okokat. Nem tudom, hogy hallott-e azt, hogy Szaniszló Ferenc mit mondott, hogy ő, tehát ott a van egy magyarázat, hát az valami egész elképesztő. Olvasta vagy néztő? Olvastam, a hát ezt én is olvasgattam persze hogy Dobrev Klára a... brüsszeli tevékenysége győzte őt meg arról, hogy a 18. kerületi viszonyokat olyan párttal való együttműködéssel lehet megvalósítani, mint amilyen a demokratikus koalíció. Hát ha több füle lenne, akkor több fülem állt volna szét, de hát itt csak a két fülemet lengettem, mint valami elefánt, hogy micsoda. Ez, ezért, ezért mondtam, hogy azért ott vannak választók, akik... Rá szavaztak, magasan is azt mondja, hogy ez az, ez az ottani százezer embernek az érdekében történik. Hát ja, azért az ottani százezer embert se lehet hülyenek nézni, mert azért ott is vannak, ott is a, a, nem szabad lebecsülni a választókat, hogy ezt, ezt nem értékelik, vagy nem kezelik a helyén. Én úgy gondolom, hogy ez az, amire én utaltam, hogy minden a helyére fog kerülni butom utóbb az Emberek ezzel szembesülnek. Ezeket az embereket, ezeknek az embereknek a politikai megítélését ez biztos, hogy nem fogja elősegíteni, javítani sőt, én úgy gondolom ellenkezőleg, és hogyha tényleg ez a megvilágosodás igaz lenne, amit mondott, akkor miért nem a választás előtt világosodott meg, mert ez a, ez a helyzet akkor is ilyennek kellett volna szemében lennie, és akkor az választók völcsöbben tudtak volna dönteni, hogy hát valóban ez kell. Vagy hogy csak, csak kell. azt kérdezem, hogy ilyenkor egy párt nem kezdeményezi ennek a két embernek a kizárását, vagy valamiféle nem etikai... Kell, mert ők hát ők azt jelentették be, hogy úgy vettem ezt le, hogy ők kiléptek hogy ők elhagyták ezt a pártot tett, nem kizárni, elmentek maguktól a jobb életreményével. ezek szerint ennek a nyoma az ma kéne, hogy vagy nem tudom, ilyenkor e-mailt kell küldeni feladják postán, nem tudom. Hát én mit. gondolom, én nem tudom, hogy biztos annak, akiknek kell, de talán most majd megmagyarázzák, hogy mi volt az. Hát azoknak akkor nem szóltak a többieknek, és hát ugye Molnár Zsolt még egy mondatát szeretném önnek idézni, aztán abba hagyom, mert Molnár Zsolt azt mondta az ATV híradójának, hogy tekintettel kell lenniük, mármint hogy neki, arra, hogy egy szövetségről beszélünk, és az, a 2022-es kormányváltás miatt önmérséklettel, és reálisan kell megítélni ezt a helyzetet. Hát nézze, nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy amikor egy ilyen esemény történik, akkor így önmérsékletet kelljen tanúsítanom, hát, és tőle. reálisan kell meglátni ezt a helyzetet, ha viszont azt mondja, hogy reálisan kell meglátni ezt a helyzetet, akkor azt kell mondani, hogy a magnetikus hatása az mszp oda, az történik velünk, aminek történnie kell, és ezek szerint nem... nem, nem, nem ugye a... hát én most a csak volt, idézem Molnár Zsolt egészen elképesztő szavait. Igen, hát ő, ugye van egy szövetségi politika, ami pártokról szól. Ő úgy gondolja, és lyukosan gondolja azt, hogy a szövetségi politikát ez nem érinti, hiszen nem arról van szó, hogy ez a másik párt e, valamilyen módon elcsakliszta a, ezt a két polgármestert. Nem erről kell, hogy szóljon a dolog, hanem ő arra utalt, hogy ez a két ember jelenbeli problémával aludóan tett olyat, amit nem tenne normális ember, aki mondjuk tudja, hogy honnan jött és hova tart de, de az, az, amiről a Zsolt beszél, hogy közeleg egy országisi választás két év múlva, arra föl kell készülni, és a, a pártoknak szövetségben kell indulni, az, az nem kétséges. Itt, itt látszott a múlt hétvégi Dunajvárosi választásnak, meg, meg ahol azt ahol, megelőzően már közös volt, voltak, nincs más útja, tehát nincs más út, mint minden ellenzéki pártnak, közösen indulni a 2022-es választáson, hogy valami történjen ebben az országban, ami változás történjen. az pedig csak egyféleképpen lehet, hogy minden körzetben egy közös jelölt fog szemben állni a másik oldal jelöltjével. Tehát a, a, a Zsolt célhoz erre utal, hogy ezt, ezt az elvet nem lehet föladni, és nem lehet ezért szétfeszíteni politikai szövetségeket, mert van egy-két olyan ember. az azok a maguktól, Ség? szétfeszülnek azok maguktól. De az élet arra kényszeríti a politikai, ellenzéki oldalon már politikai pártokat, hogy szövetségben induljanak. Én értem csak az, az önfeladáshoz vezet ez. Hát, ha... Hát, előttem, a ez lebeg. Nem, nem. nem. Hát, függ, hogy ezt most, hogy értékeljük, minek nevezik. Nem vezethet, ez nem egyetlen önfeladáshoz vezet, Tehát van egy cél. Nézd kicsit olyan, mint hogyha azt mondanák, hogy egy oldalon vagyunk, hát akkor legfeljebb most nem nálunk van ez a két ember, hanem a másik oldalon. Végülis az a fontos, hogy a feleségemnek jó legyen a szexuális élete, ha nem velem ha nem hanem mással, nem erről, nem akkor a feleségem, feleségem. szempontja érvényesüljenek. Nem, nem, nem, nem, egyáltalán nem erről beszéltünk, vagy nem erről beszéltem, nem erre gondoltam. Az a, a két embernek a, a megítélését az én szemében nem befolyásolja, mert euh, akkor lehetne, mondjuk így, hogyha ez egy, ez egy, ez egy hosszabb folyamat, amivel korrektől ők elmondják, kiteszik az asztalra, hogy mire készülnek, miért nem érzik jól magát. Tehát van valamiféle. Uh, Jó, ez elmaradt. Jó. Jó. hát ez elmaradt. Hát azért mondtam, hogy itt azért ilyen nincsen, hogy egyik napról a másikra valaki, és egyszerre mondjuk ketten így. Olyan, mint az audiológiálótól, ilyen nincs, és mégis van. Hát igen, csak ugye, ha nézzük, hogy mik, mik vannak előttünk, azért két nappal mondjuk egy fővárosi közgyűlés, vagy, vagy egy héttel a fővárosi közgyűlés elfogadása előtt, ahol azért nagyon fontos, hogy milyen, melyik frakció milyen súlya képviselteti magát az alkuk során, azért azért... Jó, hát azért akkor majd lesz, ön egy okos ember, akkor majd vesse egybe ezt azzal, amikor azt mondja, hogy végül is szövetségi politikát kell folytatni, tehát hogy akkor azért ebben ö, azt gondolom, hogy azért majd lesznek olyan események, amelyek mégiscsak megújítják ezt az étlapot. Ne, a parlament gazdas... Az idő, az idő, a Parlament Gazdasági Bizottságának mai ülésén a Fidesz Országgyűlési Képviselői leszavazták a benyújtott törvényjavaslatomat, így ön február 17-én 13.27 kor a Facebook oldalán, amely a nemzeti mobilfizetési rendszer módosításáról szólt, így nem lesz olcsóbb a mobilfizetési parkolás. Díja továbbra, és a parkolási díj 10 át elveszik az önkormányzatoktól, és ez a Nemzeti Mobilfizetési ZRD-t gazdagítja, írja ön. Hát nem állítanám, hogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak legalábbis hozzászólás szintjén a Facebook oldalon, mert két embernek volt ehhez hozzászólás és azt se tekinthető különösebben érdeminek. Legyen szíves, mesélj el, hogy mi történt. Ha egyébként ezt érdemes több szóval elmondani, mi történt a Gazdasági Bizottságon. Hát volt egy törvényogasztat. A az, hát, az itt szerepelt a műsorban. Így, így van, ami ugye ez volt a lényege, hogy megszüntetni a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT-nek a monopol helyzetét, hogy legyen lehessen más szolgáltató is ezen a piacon, hogy ne ezeken a fix magas diakon legyen kénytelen mindenki igénybe venni ezt a szolgáltatást, mert most az van, hogy ha van egy monopol, akkor ő megvatározza a diát, és... Mindenkinek ezen kell, aki igénybe akar venni, és nincs más nincs lehetősége, hogy esetleg egy olcsóbbat keressen, és kedvező legyen számára. És ezt próbáltuk ezzel feloldani, de hát elletállásba ütközött, mert úgy tűnik, hogy azért fontos, hogy a nemzeti mobil... Napi tűnik, rendre vették, és volt róla érdemben szó, vagy egyből leszavazták, mi zajlott? Én elmondom a szóbeli kiegészítésemet, megindokolom, hogy egyébként meg nem azért kell, hát ez a nemzeti és azért több száz, sok millió forint profit termelődik évente, ezekből a díjakból, amit egyébként meg látható módon olyan célokra uh, szór ami kommunikációra különböző uh, kedvelt kommunikációs cégek kapnak ebből óriási százmilliós nagyságrendű megbízásokat. Én úgy gondoltam, hogy ennek azért jobb helye is lenne, mint hogy erre szóljuk a pénzt akkor inkább lehetne csökkenteni a, a, ezeknek a költségeit, ezzel, ezzel csökkenhetne a mobilfizetés, és egyéb díja is egyébként olcsóban lehetne parkolni, át lehetne egy kicsit alakítani a, a mobilfizetési szokásokat, hisz tudom én, 15-20 évvel ezelőtt ugye kifejezetten mindenki készpénzt használt, most már egyre magasabb a mobilfizetés aránya, de van olyan parkolási szituáció, amikor többbe kerül. A, a mobil fizetés kényelmi díja és az egyrakódó költség, mint maga a parkolás díja. Tehát ez a rendszer, ami most van, nem arra ösztönöz, hogy inkább mobíldal fizessünk. Milyen hanem... indokkal nem vették napirendre? Tehát nem veszik napirendre a parlament? Volt-e valami indok? semmi indok nincsen. Ilyenkor nem támogatjuk, és akkor szavazás van, és a fideszes többség nem támogatja. És ha a fideszes képviselő nem támogatják, akkor, akkor ez nem megy át. Így aztán nem került ácsorozó, nem fogja a parlament. Ami a parkolást illeti, legutóbb a hatodik kerület jött elő a fővárost illetően, hogy változást szeretnének, és összeszedték a lapok, hogy melyik kerületek tartoznak még azok közé, az első hetedik keletben szűkítenék az ottani bérlő kedvezményeit. A második keletben újra gondolják az övezeteket. A harmadik keletben idén januártól nem az állandó okosok számára eddig pár ezer fontos éves éve, De a negyedik keletben márciusban indul egy átfogó koncepció megalkotása. Az ötödik keletben tovább bővülhet a járművek. parkolóházi elhelyezése a tizenegyedik kelet teljesen átszervezi. A 14. keletről nem írnak semmit. Igen. Hát miért nem érnek semmit. Hát, Mint hogyha ott nem történne, semmi sem. Tehát, hogy ott... hát, ugye annyi fog történni, hogy tavaly, amikor ebből botrány volt, akkor meg lett akasztva a fizetőparkoló, a fizető ez a bővicsések kerületben, amire pedig tényleg nagy az igény és szükség van rá. Ez eldöntött dolog. Van egy gépbeszerzés folyamatban, amit le kell zárni, a közbeszerzés ugye már tavaly le kell Ez szó adonatár. volt egy társadalmi konzultációról, hogy akkor az. igen, meg... az, a, az a következő etapnak a, a, a bővítéssel kapcsolatos konzultációi szükség van erre. Ez március végén, április elején erre sor fog kerülni. Erre már készülnek ott az egyéni képviselők, illetve akik ebben érdekeltek, hogy ezt lebonyolítják, megnézik, hogy az ottani lakóknak a véleménye, aki ott él embereknek mi a véleménye erről, de hát ugye látjuk, hogy itt amellett van, hogy minél gyorsabban kiterjeszteni ezeket a zónákat, hogy ők is tudjanak már saját házak előtt parkolni, legyen zsufolt, Hisz a, aki ott él neki, ez nem jelent költséget, színgyen parkol, de erről már sokszor beszéltünk, de viszont a, azokat, akiknek parkolónak használják, c parkolónak használják, nullót, szorítja oda, kie, vagy pedig rákényszeríti arra, hogy fizessen, hogyha már ott akar parkolni. Hát ez egy forgalomszabályozás, ami, ami nagyon fontos. Ez visszatérve a hogy bővül mindenképpen, tehát azzal lesz zárva. Ez az ütem, annak az, minden engedélye megvan, az, az menni fog. És a, a következő az, amiről ugye még nincsen szó, de a fővárosi rendelet módosítása során már arra, az, az kiterjed arra az zuglói körzetre is, hogy tulajdonképpen bezárja azt a kör, kört a kerületben, ahol értemes fizetővezeteket kialakítani és akkor azzal lezározó is ez a vita, akkor, akkor nem kell erre visszatérni, és nem lehet ebből újabb politikai balét csinálni senkinek. Ami a városlégetet illeti, ö, annak a jogi helyzete mindenki számára tiszta, ugyanakkor, hogy mi lehetséges és mi nem, azt a főváros és a kerületek is eltérően vagy hasonló módon megfelelő rész aláhúzandó értelmezik. A környező kerületeket, illetően a 6. és a hetedik kerület hozott határozatot a Városligetet, illetően a 13. és a 14. kerület tudtommal nem. Budapest főváros hetedik kerület, Erzsébet város önkormányzata hozott egy határozatot a Városliget közparként történő megőrzéséről, és... Hat pontban és további alpontokban írta meg, hogy nekik ezzel kapcsolatban milyen dolguk van, mi ma a zuglói önkormányzat viszonyulása a Városligetben történtekhez. Hát e, akkor azzal a jó érre, tudok szólni, milyen volt az első. Én ezt tudom, de az egy korábbi volt? volt. Ez itt most azzal kapcsolatos, ami a, az önkormányzati választások után kialakult helyzetet illetve. de hát a, a, a korábbi álláspontunkat nem kellett felülvirálni. Mi voltunk az elsők, akik azt mondtuk, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy a Városzéget kiemelt közparként újuljon meg, hogy az embereknek egy olyan szabadidő eltöltésére alkalmas. Korszerű park legyen ott felújítva, ami, ami tényleg maradéktan azt a szolgálja, hogy e, pihenés, kikapcsolózás, szórakozás. Hát ez, mi voltunk a legelsők, ezzel nem kellett változtatni, és továbbra is ez az álláspontunk, és mi voltunk az elsők egyébként akkor, amikor még Papcsák Ferenc ezt a törvényt begyújtotta, Orrát Csabába kettem voltunk, az elsőségük sajtótájékoztató tartottunk ott, alig egy sarkán is tiltakoztunk az ellen pedig akkor még nem tudtuk, hogy mi készül, és mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ne legyen agyonépítve a liget, ne legyen túl a liget hanem maradjon meg tényleg egy kiemensz központnak. Ez, ez a szándékunk, ez, a, ez az állás. Hát a mai műsorban elvitte a cica a költségvetés, de szerintem arról még mi ketten biztos, hogy fogunk beszélgetni. A mai utolsó téma, a mozgáskorlátozott emberek, a babakocsis kismamák, az idősek Igen. és nehezen mozgók, önálló és méltó közlekedését tenni lehetővé az ősvezértere, akadálymentesítése, zugló vezetésére, kezdeményezésére, egyeztetést. Történt Tudtam. csütörtökön az érintettek között. Ez mit ja. jelent? Hát tegnap volt egy kerekasztal megbeszélés, eh, ahol a szomszédos kerület alpolgármestere, a főváros illetékes cégének a vezetői eh, és a ősvezér terén található bevásárló központok vezetői voltak, meghívottak erre a beszélgetésre, illetve az a, a Mozgáskarátok szövetségének elnöke közösen áttekintettük, hogy mi a megoldás, és hát ugye ez mindenki egyetértett abban, hogy az a megoldás, amit mi már öt éve ezelőtt szorgalmazunk, és évente szorgalmaztunk, hogy legyen már az ősvezér terének az aluljárója akadálymentes, ezt mindig gyorsabban meg kell építeni. Öt éve 2015-ben kezdtük ezt, hogy az MSZP frakció kezdett a gyűjteni először ennek érdekében, mert ugye ez főváros, a fővárosnak kellett volna meg, megcsinálni, 5 éven keresztül ellögték, hát nagyon bízunk benne, azért is hívtuk ezt most össze, hogy a főpolgármesternek azért van meg ismert zuglói kötődései, van a jelenlegi polgármester, csak a Főváros gazdasági Bizottságának az elnöke, fővárosi képviselő, tehát úgy gondoljuk, hogy most már kellő támogatottsága lehet ennek az ügynek, és végre megvalósulhat, és aztán elcsodálkoztunk a nagy örömünkre. VKK képviselője előszedett egy 2009-es tervet, mint kiderült, 2009-ben ezt már megtervezték, de úgy látszik, az elmúlt öt évben senki nem tudta ezt előszedni a fővárosban, hogy van egy ilyen terv, úgyhogy ez három lifter oldaná meg, úgyhogy ebben most ott közös volt a elhatározás, hogy minél gyorsabban ezt a folyamatot akkor el kell indítani, és talán ebben az évben lezárulhat az engedélyeztetési eljárás, jövőre pedig megborsulhat, mert ugye ezt megelőzően, a hét elején, a polgármesterrel, mi így gyalogoltunk, megérkeztünk a metróval, és megnéztük, hogy hány perc alatt érünk át a út másik oldalára. És hány perc volt? 15 perc alatt sikerült átérnünk, úgyhogy három zebrát kellett igénybe venni, két bevásárlóközponttól mentünk át, mert ugye ott volt lift, és így érkeztünk át oda a sugár, a gomba elé. És ugye mi nem kerekesszékkel és cekkerekkel és babakocsival mentünk, tehát nekünk ez ennyi időt vett igénybe, és akkor képzeljük el, hogyha valaki tényleg mozgáskorlátozott, idős, nehezen tud mozogni, babakocsit tolja, viszi a csomagjait, ez körülbelül ezt az utat mennyiről tudja megtenni, tehát ez tűrhetetlen, ez tartatatlan, tehát mindenképpen ezt meg kell oldani, és erről szólt ez a tegnapi kerekasztal beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást két hét múlva folytatjuk, szükség, szerint, szükség esetén hamarabb. Viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallásra. Tóth Csavát hallották, Zugló Országgyűlési képviselőjét, a beszélgetést a Zuglói Önkormányzat támogatta. 061-877, 0877, figyelek, bármit is akarnak velem megosztani. Én még nem tudom, hogy kezdjek hozzá, én még nem tudom, hogy kezdjem elkeresem a szót, keresem a hangot, szólt valamikor az illésláger... Illetve az illés dal Hiszen hamarabb volt dal Aztán később lesz sláger nem véletlenül A mai műsor sok szempontból volt ilyen Kerestem a szót, kerestem a hangot önökkel 7 és fél között Aztán Navracsis Tiborral Aztán uh, Tóth Csabával És fogom keresni a hangot A civilapályán felvételén is Sokszor érzem azt, hogy mint a nagyon messzire jött embernél, hogy az ember iszonyatos energiából valójában a kiinduló ponttól, tehát az, hogy a kiinduló pontról elinduljon, az ahhoz szükséges peremfeltételeknek a megteremtésénél már elfárad. Tehát el se jut, hogy onnan, hogy a kiinduló pontot elhagyja hogy meg tudja fogalmazni, hogy mi a problémája, hogy mások számára érthető legyen, és ahhoz érdemben, érzelmektől nem mentesen, de tényekkel adatolva tudjanak mások hozzászólni. Itt a dadogásomat abba hagyom, 8 óra 36 perc van, másodperceken belül 8 óra 37 061-877-0877 bármilyen témában itt szeretném elmondani hogy önök az internetes hallgatottságban nem igazolták vissza azt hogy ilyen dadogás lett volna a műsor mert a harmadik legmagasabb hallgatottságot produkálták a műsor létezése folyamán vagy a negyediket köszönet érte de nem a méret a lényeg csak időnként azért erre is szoktam megjegyzést tenni aztán megüzenem, hogy pontosan értem, hogy miről beszélek, nem tudom ezt mindig jól érzékeltetni, de higgyél, hogy tudom, hogy mit mond. És tudom, hogy mit hiányol. 061877-0877, amennyiben nem tartanak rám igényt, akkor nem kepeztem én itt a nem tudom, mit. Magyarul, hogy akkor távozom. 061877-0877. Székíz. Jó reggelt! a Jó reggelt kívánok! Az igazságészet kapcsolatosan, ami ma, ma is egyébként téma volt. Igen. Szeretném elmondani, hogy nekem is van egy sajátos igazságérzetem, és a kormány kommunikációra szánt 150 milliárd végtelenül bántja, és a másik az, hogy bevilágosan le írva, hogy ebből 27 milliárd Balázsi Jéko, balázsjékhoz, meg nem tudom, kihez lesz elpasszolva, engem végtelenül ez az egész történet. A mátrai erőművekből, hogy kiveszik a 11 milliárd, vagy akárhány milliárd osztalékot, Maradjunk az elsőnél, néze, az elsőre költött pénz az eleve arra való, hogy az emberek igazságérzetét befolyásolják. Erről szól a történet. A pozícionálásról szól a történet, tökéletesen értem és a, a, éppen, éppen a... a de de az a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy a hatalmon levő olcsóbban adja a hatalmát, és átengedje adott esetben másnak, vagy más eszközöket használjon, amikor van erre 150 milliárdja, ami elképesztő, hogy van ennyi pénz, tehát a gazdaság ennyire jól teljesít, és ezt a pénzt arra használja, hogy ön és én úgy gondolkodjunk, mint ő. Vagy legalábbis a... hasonló módon, vagy hogy sokan gondolkodjanak úgy, mint ő, és az olyan, mint ön és én provizórikusak maradjanak. Elnézést kérek, a, a két gomi téma, amit konzultációra is visznek, én számomra nagyobb ö, ö, kommunikációs hatás lett volna, ha ezt helyből De, de azt értsen jár. meg, hogy ez nem önről szól, ha önből kevesebb van, akkor ön ettekintően nem számít. Tehát, nem, tehát ön már elmondta a mondandóját, ha elmondja még egyszer, attól nem lesz több. Igaz, akkor csak egy a, kérdés az, a kérdés az, hogy mit tesz ebben a szituációban? Azon kívül, hogy elmondja, hogy, szóval, hogy, hogy mit kezd vele? Nézd, én következőt szoktam erre mondani, én egy dolgot tudok megcsinálni még, ezen kívül, hogy szavazok, egy negyed négyzetmétert elfoglalok azon a területen, ha éppen valahol olyan találkozó van, vagy tüntetés, vagy nem már, bármi, ahol gyakorlatilag ezt a fajta érzésemet itt tudom fejezni. Én nekem, én egyszerűen nyugdíjas ember vagyok, én nem tudok más tenni, meg, meg, meg rástartolok arra, amit hallok, és például ma amennyire tematikusan ez az igazság érzete előjött, erre most telefonálok. Én nekem semmilyen más eszközöm is lehetőségem nincsen. Aztán, hogy ha, kik Kik vannak még ilyen helyzetben, és kik jönnek? Ezt nem tudom ilyen, egyébként, egyébként, hogy, pont, tett, hogy milyen van? helyzetben van ön. Köszönöm szépen, hogy hívott, hiszen á, magában az evolúció folyamatában nem véletlenül hagytuk el a vizet. Tehát, hogy az ember egyébként elköltözik-e onnan, ahol él, elkezd más dologgal foglalkozni, mondván, hogy ha nem tud ráhatással lenni, akkor az élete komfortosabbá váljon. Nem tudom. Millió dolog van abból adódóan, hogy valaki egyszerű nyugdíjas, miközben nem tudom, mi az, hogy egyszerű nyugdíjas. Az, az ő lehetőségeit nem korlátozza. Nincs rosszabb helyzetben, mint Jeff Bezos. 061-877-0877 először a tehetetlenségemben, a látszulagos vagy vélt tehetetlenségemben vállalok konfliktust önökkel. Én azt gondolom, hogy Szaniszló Ferenc ezzel az erővel a Fideszbe is beléphetett volna. 061-877-0877 másodszor. A legény t az MSZP is húzza. 061-877-0877, senki többet? Megjelent petmeteni legújabb nagy lemező. Én el tudom képzelni, hogy Önök is keresik azokat a szavakat, amelyeket én keresek, de keresetlen módon ennél nagyobb mértékben is részt vehettek volna a mai misor elkészítésében, de nem kárhoztatom Önöket. Csak mondom. Az igazságérzet és az igazságérzet befolyásolása kapcsán szerintem napokat tudnánk elbeszélni, etni, ehelyett egyáltalán nem beszélgetünk. Ez a Fidesz sikerének egyebek közt a titka. Én nem a Fidesz ellen dolgozom, én az igazságérzet megdrukkolok, hogy az legyen és megszólaljon. Én ennek érdekében készítem a rádió soromat, Ha működik, jó. Ha nem működik, majd működik legközelebb. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hétfőn nem lesz érő lebonyolítások oké, Fejöncsi. Ha telefonálnak, akkor maradok. Ha nem telefonálnak, akkor... Petmeteni last Lász a végeztével. Köszönök önöktől. Döntsek meg és szintén sajnálom, önök döntöttek. Hát akkor kedden. Ha még lesz rádió, ha lesznek önök, és élek én is. Viszont halásra. Tessék. Tessék. Ványj, mert még megy viszont? Még van. Én még az és volt, kellem telefonálni, tehát 18. kerületi lakosként én az önkormányzati választások óta a Szaniszló ez az első hírem. Tehát én nem tudom, hogy hova pozícionálta magát, mit tett, mink a tervei. Most hallottam róla először azért szerintem ez is elmond sok mindent. Jó reggelt. Csak volt egy másik telefonáló is.